Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku seiman para pendengar di manapun anda berada Untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar anda kajian Untuk kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan Pembahasan uh, ilmu tajwid yang kami ambil dari rekaman Mengenai pembahasan sifatul huruf Disampaikan oleh Al-Ustaz Kurnay di al ta'ala Yang keempatnya adalah jahar yang kedua syiddah Lawannya adalah Rukhawah Di antara keduanya adalah At-Tawasud Kemudian yang ketiga Al-Istiala atau Al-Istiala Lawannya adalah Al-Istifal Yang keempat al itbaq Lawannya adalah Al-Infitah Dan yang kelima adalah al izlaq Lawannya adalah Al-Ithmat Dan pada malam hari ini Ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan yang akan kita bahas Tujuh sifat <coughs> Yang akan kita bahas InsyaAllah wa ta ta'ala Yang pertama adalah As-Sofir Sifat As-Sofir Yang kedua Al-Qalqalah Al-Qalqalah Yang ketiga Al-Lin uh, Al-Lin al Yang keempat Adalah al inhiraf al-inhiraf dan yang kelima adalah at-takrir yang keenam at-tafashsi at-tafashsi yang ketujuh al-istitalah al-istitalah -al Ini tujuh sifat yang insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan mudah kita untuk membahasnya Baiklah, mari kita memasuki sifat yang pertama dari tujuh sifat yang tidak memiliki lawan Sifat yang pertama adalah sifat as-safir Sifat as-safir Mahu as-safir Apa yang dimaksud dengan as-safir? As-safir secara bahasa Maaf para pendengar, saya sebutkan dulu kitab yang saya bawa di depan kita yang pertama saya bawa kitab ilmu tajwid Yang ditulis oleh Abduktur Yahya Abdul Razak Bawthani Kemudian Kitab Hidayatul Qari Hila tajwidi kalamil bari Yang ditulis oleh Abdul Fattah Al-Sayyid Admi Al-Marsafi Kemudian Yang ketiga Kitab Ahkamu Kiraatil Quranil Karim Yang ditulis oleh الشيخ محمود خليل الخصري طيب كتابههه الاولى هو الصفير ترى بالغه ترى بالغه في كتاب علم التجويد ايت هو الشيخ ياد حفظه الله تعالى الصفير بالغه صوت يشبه صوت الطائر صوت يشبه صوت الطائر Suara yang mirip dengan suaranya burung Secara bahasa Safir. Suara yang mirip dengan suara burung Secara istilah Secara istilah Adalah sautun so Zaidun Yakhruju Min bayni syafatain Saya ulangi sautun so zaidun Yakhruju min bayni syafatain Artinya adalah tambahan suara Atau suara yang lebih Yang keluar dari dua bibir Yang keluar dari dua bibir Saya ulangi Suara lebih atau kelebihan suara Atau suara tambahan Yang keluar dari dua bibir Hurufnya ada tiga Sebagaimana perkataan Al-Imam Nijazari Tzad Rahimahullah Ta'ala Dalam nandumah beliau Safiruha Sadun wazayun sinu Safiruha Sadun wazayun sinu Huruf-huruf safir Adalah Sad zay dan Sin Sad zay dan Sin Baik Di antara tiga huruf ini yang paling kuat dalam sifat sofiernya adalah Sod, huruf Sod. Karena selain dia disifati dengan sifat istiqlal, dia juga disifati dengan itbaq, ya. Dan ini sudah kita bahas. Di sofiernya sangat kuat. Setelah huruf Sod adalah huruf Zai, huruf Zai, ya. karena jahr Zai sifatnya Jahar Kemudian Yang paling rendah Dari tiga huruf ini adalah huruf Sin Karena Sin hurufnya Sifatnya Hamz Nah Sebagian ulama mengatakan bahwa Sod sofirnya mirip dengan Suara Iwaz Iwaz ini angsa Kalau Zai Itu Mirip suara An-Nahl Nahal ini lebah. Kemudian kalau sin mirip dengan al jarad. Jarad ini adalah lalang. Ya. Ini disebutkan oleh beliau yaitu Syekh Mahmud Khalil Al Husyari dalam kitab Ahkam Qiraat Al-Qur'an Al-Karim. Jadi suara yang lebih yang keluar di antara dua bibir. Ini namanya safir. Ya, namanya safir kita baca misalkan as ya kan as ada safir kemudian as as kemudian az zai az, az itu ada safir tiga huruf ini ada kayak suara siulan ya siulan seperti itu orang bersiul seperti itu nah inilah Sifat yang pertama Jadi Huruf-huruf Yang tiga ini Suat, Zai, dan Sin Disebut huruf-huruf Sofir Kenapa disebut huruf Sofir? Karena ada Suara yang keluar Tambahan dari Yang dia miliki Yang kedua Yang kedua adalah Al-Qolqalah Al-Qolqalah Apa yang dimaksud dengan Al-Qolqalah Al-Qolqalah Secara bahasa adalah At-taharruku walib-turab At-taharruq artinya Bergerak Alib-turab Artinya goncang Alib-turab Artinya goncang Secara istilah Apa yang ini maksud dengan Qalqalah Kol Qalqalah Kol adalah Kuwatu Ibt-turabi Suatil so harfi عند النطق به ساكنا في مخرجه بحيث يسمع له نبرة قوية. سألاني. يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ يعني ماذا يعني؟ عند ماذا به ساكنا في مخرجه بحيث يسمع له يعني ماذا artinya adalah kuatu ittirab bi sauti al-harf goncangan dari suara huruf yang kuat artinya kuatnya goncangan suara huruf kuatnya goncangan suara huruf tatkala kita mengucapkannya inna mitqi bihi tatkala mengucapkannya sakinan dalam keadaan sukun fi makhrajihi dalam makhrajnya Bihaizu Yusmaalahu nabroh nukwiyah dimana terdengar bagi ada nabroh kawiyah nabroh ini tekanan tekanan suara yang kuat jadi ada tekanan suara yang kuat tatkala kita mengucapkan huruf kolokola lebih khusus lagi tatkala disukun ya. oh, berapa hurufnya hurufnya ada empat hurufnya ada ta. Eh, maaf ada 5. Khamsa. Sebagaimana perkataan Al Imam Nun Zahri dalam mununjahnya, qalqalah tun kutbu jadin wa linu. Wa lain lagi. Qalqatu kutbu jadin. Dan huruf-huruf qalqalah adalah qudbu jadin. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Jadi, pembagian kalokola ya, woi nafilah, baru pendengar yang Allah muliakan, ada yang membagi tiga dan ada yang membagi dua, ya, ada yang membagi tiga, ada yang membagi dua. Tapi lah masyhatafilsilah, seperti di sini Yahya Gosani, Dr Yahya Gosani membagi kalokola ada dua, kalokola sukro. Yang pertama Dan kedua Qalqalah Kubrah Adapun Syekh Marsofi Rahimahullah Membagi Tiga Dia istilahkan dengan Pertama Suwirah Yang kedua Kabirah Dan yang ketiga Akbar Ya Suwirah kata beliau Adalah Qalqalah Tersebut Ada pada Apabila Huruf kolokola tersebut disukun dan wasal. Bacaannya wasal atau di tengah kalimat. Ya. Contohnya kalimat wa-yaqobif wa-yaqobif kabiroh adalah hurufnya disukun dan kita wakof di akhirnya, tetapi hurufnya muhaffaf tidak bertashdid. Ya. Contohnya adalah Kalimat As-sujud Ya kan? Dalam surat al, al buruj banyak Wassama'idatil buruj Nah Yang ketiga Al-Akbar Al-Akbar Sukun diakhir Diwakaf tetapi hur uh, Di Di pasjid di tasbih hurufnya huruf terakhir di tasbih seperti Lafad ashab as as ko dalam surat al-qaad ayat 34 dan seperti dalam surat al-lahab al-masad rabbat yadaabillah bi wadab ini disebut kalau-kalau akbar Wabab Karena ber Tasjid Ya Disebut kolkola Akbar Baik Ada beberapa mula hawat Yang mesti kita perhatikan Di antara sifat kolkola ini Mula hawat yang pertama Mula hawat yang pertama Yang disebutkan oleh Syekh Yagothani Saya akan bacakan dulu Supaya Terang beliau Ketabizu Lekadzahab Ba'adil mu'asirin Mabahi basyatta fi kayfiyyati adail qalqalah Sesungguhnya, kata beliau Sebagian Al-Mu'asirin Orang-orang zaman sekarang Telah berpendapat Dengan beberapa pendapat Atau pendapat yang bermacam-macam Dalam tentang kayfiyat Membaca qalqalah Di antara mereka ada yang mengatakan bahawa qalqalah Kata beliau Tad bahu harakatil harfi ladhi qablaha Kol-kolahnya mengikuti huruf yang sebelumnya Apabila huruf sebelumnya itu kasrah Maka Kol-kolahnya cenderung ke kasrah Ya, kol cenderung ke kasrah Seperti misalkan Kita mengucapkan kalimat Ibrahim Mbak disukun Sebelumnya apa? Kasrah Ibrahim Kita baca Ibrahim kalau e, kalahnya kol cenderung ke kasrah Jadi madhab ini Mengikuti Melihat huruf yang sebelah, se, se, sebelumnya nah, Kalau huruf sebelumnya domah Maka domah Huruf sebelumnya fathah Maka cenderung ke fathah Ada yang lain mengatakan bahwa Mengikuti harokat Yang setelahnya Begitu harokat Yang, selep, yang setelahnya Kalau setelahnya kasrah Maka kalau kolahnya cenderung ke asroh, kalau setelahnya domah maka sukunya cenderung ke domah. Kalau setelahnya fathah maka cenderung ke fathah. Mendapat yang kedua. Yang ketiga ada yang mengatakan secara mutlak cenderung ke fathah. Tidak melihat harokat sebelum dan sesudahnya. Secara mutlak cenderung ke fathah. Dan alat ini disebutkan juga oleh. Syemur Sofi dalam eh, Bukunya Hidayatul Qari Tiga malah tersebut Dibawakan juga Mereka-mereka yang Berpendapat demikian Tetapi Setelah kita perhatikan Perkataan dari Syekh Yahya Bosani ini Bahawa Kata beliau Ini semua adalah Aro' ijtihadiyah Aro' ijtihadiyah artinya pendapat pendapat yang didasari dengan istihad jadid dia ada dalil jumbo berkata washab kata beliau dan yang benar adalah annal qalqalata ihtizaz harfil qalqala fi makhradihi sakinan bihaytu yusma'alahun nawrah mumayyaza wala yanbaghi lil qari aynahu biha ila al fath wala ilal kasri wala ilal ghairi dhalika bi yukhrijuhasahlatan wa qiqatan fil muraqah wa mutafakhhamatan fil mufakham Ini kata beliau kata beliau yang benar adalah bahwa qalqalah kol itu adalah bergetarnya suara atau huruf qalqalah kol ya amtunnya huruf qalqalah kol pada makhrajnya ketika sukun di mana kita mendengar dari huruf tersebut labraqawiyah tekanan suara yang kuat dan kata beliau wala yanbagi lil qari ayanna ay huwa biha ila al fathu wala ila al kasri wala ila, ila ghairi zalik. Dan layak bagi seorang qari dia cenderung ke fathah atau cenderung ke kasrah atau ila ghairi zalik. Bahkan kata beliau yukhrijuhah sahlatan mengeluarkan hurufnya itu sahla, mudah. Fil ee uh, Rokokan film rokok dengan suara lembut tipis tadgala mengeluarkan kolqolah dalam huruf-huruf yang merokok huruf-huruf merokok ini huruf-huruf yang istival. Kalau kita perhatikan huruf eh, kolqolah ada lima huruf itu ada yang hurufnya disifat dengan istival, ya dan ada yang disifat dengan istiada. Yang istiada itu kita Kalau kolahkan dengan tefkhim Dengan mufaham Dengan tebal nah. Kalau hurufnya itu istifal Maka kita kalau kolahkan dengan Istifal, dengan tipis Dengan terkik Ya Lafat kutbu jadin Kutbu jadin Yang huruf-huruf yang memiliki sifat istirga Ada berapa? Dua Ya kan? Kof dan To' To' qaf dan ta maka tatkala mengkolakolahkan dua huruf ini maka dikasfim. Selainnya ba, jim dan dal ini huruf istifal maka kita mengucapkannya dengan Tarkik dengan tipis. Nah, kalau mengkolakolahkan qaf tebal, mengkolakolahkan ta juga tebal. Mengkolakolahkan ba, jim dan dal tipis. Seperti misalkan Yaqtulun Yaqtulun Yaqtulun Kalau Lup Lup eh? Ini tebal Sisanya tipis Ini perhatian yang pertama Jadi kesimpulannya Mulaha Allah Yang pertama yang diperhatikan oleh Syekh Yahya Ghazani A.S. bahwasanya Pendapat-pendapat yang didasari oleh pendapat tentunya ulama yang didasari dengan istihat itu adalah sebuah pendapat, amitul. Dan beliau cenderung lain bagi ilqari yang biha ila al-fathi, walaila al-kasri, walaila wa al-dalik. Ini adalah uh, pendapat yang pertengahan, ya kan? Dan tentunya lebih mudah kita uh, mengucapkannya, lebih mudah. Karena beliau katakan balyukhrijuhassah lah tidak hanya mengucapkan kora, kora ini dengan mudah dengan mudah nah mulahada yang kedua adalah kata beliau ba'dul ba mukri'in yukhrijuh fi nihayatil qalqalati hamzatan wahada khata'un bayyinun fayuntikunah hakada kata beliau ahad as-samad ya Ya, Sebagian mukri Sebagian orang membaca Quran Mengeluarkan di akhir kalqalah Ada hamzahnya Ada Huruf hamzahnya Wahada khata'un bayyin Kata beliau ini kesalahan yang jelas Nampak sekali kan Aa, Mereka mengucapkannya Misalkan <coughs> dalam ini surat apa Al-Ikhlas ya Dan kita sering dengar memang Banyak terutama anak-anak ya, Dibaca Qul huwallahu ahad Allahus samad ada d-nya itu salah. Ada hamzahnya itu salah. Antum perhatikan. Ini salah. Ya. Ahad, ya kan? As-samad eh ada e-nya. Di akhirnya ada hamzahnya. Ahad D yang itu yang benar. Ahad Ahad ya. Yeah. Nah. Ini perhatian yang mesti kita juga Perhatikan Kemudian yang ketiga Dalam kalpalah ini Mesti diperhatikan adalah Kata beliau Iwa waqafta ala kalimatin Akhiruha harfu kalqalah Wa qablahu madmum Apabila anda berhenti Pada sebuah kalimat yang diakhirnya Adalah huruf kalqalah Yang sebelumnya didomahkan Mata kata beliau Fala buddha من إعادة الشفتين عند النطق بالحرف المقلقل إلى انفراجهما كما تنطق حرف قلقل قلم ساكنا لا أن تترك الشفتين مضمومتين كهيئة الحرف المضموم وذلك مثل المشهود والبرود وقد نبهت على هذا نرارة ستارة برس بسارة يا خان الفلاه عن الملاحظة الثالثة هذه di sini beliau sebutkan lima mualah Allah cuma anda lihat yang paling penting diantara kita adalah tentang apabila anda berhenti membaca pada kalimat yang akhirnya huruf qalqalah yang sebelumnya di duma seperti kalimat di sini al mashhud al buruj ya, ratikan ini kata beliau kita kan tahu kalau misalnya dalam istilah Tamkin al-harokat Kalau domah Ini bibir kita apa? Bundar dan monyong ya U uh. Ya kan? Bu Al-Mashhud Lihat Kalau domah kan? Pada huruf kolah kal dal Itu di Diasakan lagi bibirnya Kata beliau hendaknya Jangan dimonyongkan terus Ya? Jangan Al-Mashhud Susah yang dia selesa kan? Apa nantinya? Jadi susah ucapkannya. Time. Ini yang ke berapa, Ikhwan? Yang kedua, ya. Sekarang masuk ke sifat yang ketiga, <tuh> yaitu sifat alin. Al sifat alin. Al alin secara bahasa adalah asyuhulah artinya mudah. Secara istilah secara istilah adalah ikhrajul harfi min makhrajihi bi suhulatind wa biduni kulfatin 'ala al-lisan. Artinya ikhrajul harfi min makhrajihi mengeluarkan huruf dari makhrajnya bi suhulatind dengan mudah wa biduni kulfatin 'ala al-lisan dan al tidak berat pada lisan kita. Seulangi mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan mudah dan tanpa qunfah, keberatan tatkala mengucapkannya dalam atas lisan kita. Ini yang disebut dengan sifat al-lin. Dan sifat lin ini memiliki dua huruf, yaitu apa? Al-wau -ya, huruf wau dan huruf ya, tetapi dengan syarat di sukun sebelum uh, waudan yang di sukun dan di fathah sebelumnya waudan yang di sukun kemudian huruf sebelumnya di fathah contoh yang paling mudah dalam surat quraisy ya kan li ila fi quraisy ra di fathah ya sukun lihat ya Sukun, ronya fathah. Ini huruf lin Kemudian kalimat al bait. Bi ila fi kureish, ilafi ila fihim rihla al sh-tai wal c-iff. Kemudian wal ya, fal ya'budu rabb al bait, al bait. kan al bait. Ini pun adalah Al-Qurah qor Kemudian lafat Khawf Al-Khawf Dalam surat Quras juga Wa amanahum min khawf Khawf Ini adalah al -lien. Di dalam manggumah Al-Jazari ya Al-Imam Al-Jazari berkata Wal-Linu wa wa wanwa ya unsukina wanfetaha qabillahumma dan huruf lin atau sifat lin adalah Hurufnya ada dua Wa dan Ya Bisukun keduanya Dan sebelumnya di Fathah Artinya harap, harap, harapkan sebelumnya Fathah Kita masuk ke sifat yang keempat Sifat yang keempat adalah Alun syuraf Alun syuraf Secara bahasa adalah Al-maylu'anis syai'i wal anhu. Al-Mail Al-Shayy Wal-Udulu Anhu Artinya berpaling dari sesuatu Berpaling Dari sesuatu Menyimpang Lebih tepat kita terkenalkan menyimpang Secara istilah Adalah Maylul Harfi Ba'da Khurujihi Hatta yattasil Yattasila Bimakhroji Guairihi Secara istilah Yang dimaksud dengan Al-Shiraf adalah Maylul harf Menyimpangnya huruf Baada khuruji setelah keluar Hatta watta Sehingga nyambung Di mahrad Dengan mahrad yang lainnya Saya ulangi Supaya mudah ditulis Untuk para pendengar yang di rumah Menyimpangnya huruf setelah keluar dari mahradnya Sampai nyambung kepada mahrad yang lain Ini disebut Alul huruf Ya Hurufnya ada dua. Hurufnya adalah... Lam dan Ra. Lam dan Ra. Dua huruf ini disifatkan dengan sifat Al-Inhiraf. Kenapa? Karena... Kedua huruf ini... Menyimpang... Dari mahrudnya... Dan bersambung dengan mahrud yang lain. Lam... Dia... menyimpang sampai ujung lisan kita tahu bahawa lam waktu kita berbicara masalah mahrad dia adalah dihafat al-lisan setelah huruf dad ya, di e, tepi lisan setelah mahrad dad lam itu sampai nyambung ke ujung lisan ya kemudian ra itu inhirafnya ke zahri lisan nyempangnya ke punggung lisan Ra Nanti dalam ucapan ra Nyimpangnya pakai pengulisan ra. ra Ya Bismillahirrahmanirrahim Ra Jadi Juga selain kepengulisan Kata Dr. Yahya Wa mailun qalilun ila jihati makhrajillam Juga Nyimpang sedikit Nyumpang sedikit Ke arah Mahrudnya Lam Ke arah Mahrudnya Lam Jadi Sehingga Kita tahu dalam Sebagai Pembahasan eh, Mahrud sebagian ulama Menggabungkan antara Nun Lam dan Ro Karena sebenarnya satu Mahrud Atau Mahrudnya berdekatan Ya Kita katakan bisa berdekatan Dan nah, sangat dekat sekali memang Sehingga kalau Al-Al-Al al al Al-Al-Fag -Al -Al -Al -Al al -Al ini e, Bahasa kitanya Adalah orang yang Cado lah Bahasa Arabnya Al-Sag Al-Sag Dia kalau membaca raw, Itu dibaca apa? Lam Ya Ngomong kurnaidi jadi Kulnaidi Kura-kura Kula-kula Anu itu Bismillahirrahmanirrahim Dibaca Bismillahillahirrahmanirrahim Kan, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak eh, kecil itu kan? Nah, itu. Karena memang marohnya ro ini nyimpang ke lam. Jadi kalau sering pada anak kecil maka ro. Hah, gitu. Orang yang cadel itu tidak bisa menyebutkan ro, karena satu makro sebenarnya. Kan? Atau berdekatan dan ro nyimpang ke kelam. Ibnu Jazari berkata: Walin "Walihrafusuhiha." Al-inhirab suhiha dibenarkan di dalam dua huruf yaitu lam dan ra. Lam dan ra. Baik. Yang kelima sifat yang kelima at-takrir. At-takrir. Secara bahasa takrir adalah i'adatus shay'i marratan ba'da marrah. Ya'adu al-shay'i marratan ba'da marrah. Mengulang sesuatu berulang-ulang maratan ba'da marrah berkali-kali maratan ba'da maratih berkali-kali pengulangan sesuatu berkali-kali secara istilah adalah irtiadu ra'sil lisan 'indam nutki harfi secara istilah adalah bergetarnya ujung lisan tatkala mengu mengucapkan huruf Bergetarnya ujung lisan tatkala mengu nama, mengucapkan huruf Ini namanya at takrir Dan hurufnya satu Yaitu huruf Ra Ra Dari para pendengar yang Allah meliakan Di dalam kitab Ahkam Kiraatul Al Quran Al-Karim Syekh Mahmud Khalil Al-Hussari Membawakan perkataan Al-Jabari jadi sebelumnya Saya jelaskan dulu Bahawa Ra Sebelumnya di, dikatakan oleh Seolah Al-Mursafi Makna dari pensifatan Ra Dengan sifat takrir Annaha qabilatun lahu Walaysal muradu minhu Al-ityanubihi Ya Maknanya adalah Kita eh, makna Ra itu Bisa menerima takrir Artinya bergetar tetapi yang dimaksud adalah kita menghindarinya, artinya tidak al-ituhan lebih tidak melakukannya. Kita menghindari sifat takrir dalam roh ini yang mesti diperhatikan. Nanti takrirnya akan dia akan menjadikan roh lebih dari satu nantinya. Dan berulang-ulang terutama lagi pada yang bertasti. Nah. Dan bagaimana cara selamat dari sifat takrir ini Disebut kalau oleh Al-Alamah Al-Ja'dari rahimahullah kata beliau "Wathariqu salamati minhu dan cara kita selamat dari takrir adalah an yulsiqul lafizu bihi ra's lisanihi bi'ala hanaki lasqan muhkamam marratan wahidah." Maksudnya adalah Orang yang mengucapkan huruf roh ini Hendaknya menempelkan ujung lidah Ke atas langit-langit Laskan -langit, muhkaman Betul-betul menempel Dengan sempurna Dalam satu kali Marotan wahidah Dalam satu kali Di mana jangan sampai bergetar Ya لأنه متى ارتعد حدثا من كل مره راء karena kalau bergetar akan menimbulkan setiap getaran ra رأ. jadi ro-nya akan lebih dari Satu dan nanti berulang-ulang ro-nya ini yang ditandai oleh ulama jangan sampai kita kelaukannya fa hadhihi sifatun yajibu an turafa li tujtana wa la tubiha Sifat ini, sifat takrir yang ada pada roh Lihat Roh memiliki sifat takrir cahit, Wajib diketahui untuk dijauhi Bukan untuk dilakukan Sifat takrir ini Disebutkan oleh para ulama Yang ada pada huruf roh Adalah untuk diketahui dan dijauhi Diketahui dalam langkah dijauhi Bukan untuk diamalkan Wahdalaikatasihir yuruf liyudtanab. Dia mengkiaskan sebagaimana ilmu sihir diketahui tetapi bukan untuk diamalkan, tetapi untuk dijauhi, dihindari. Dihihla fisa irisifatisa innah tu rof liyomala biha. Berbeza dengan seluruh sifat yang ada, hanya selain sifat takrir ya kita ketahui untuk diamalkan, tetapi untuk khusus untuk ro. Pengetahuannya untuk dijauhi. Artinya pengulangan ini untuk dijauhi. Dalam kitab Ilmu Tajwid Syahya memberikan beberapa mulahah. Ada dua mulahah. Yang pertama adalah al-mulahah Ula ulah kata kata beliau yang pertama adalah al-muradu biha di sifati. Aluhatirah zuanil Mubalawat dihnya lafi aluha. Jadi maksud dengan sifat ini adalah kita berhati-hati dari berlebihan dalam sifat ini bukan untuk dilakukan. Kata beliau setiap kali lisan kita bergetar maka kita akan mengeluarkan ro yang baru. Heh? Dan kata beliau walajuzuikhroju aksar min ro'in. Tak boleh kita mengeluarkan huruf ro lebih banyak. Artinya lebih dari satu roh Dan keifiat kita hati-hati Tadi saya dijelaskan oleh siapa? Al-Ja'bari Rahimahullah Kemudian beliau menukil Sebuah perkataan yang sangat bagus sekali Sebagai teman Tuhan baik kita Dari perkataan Ibu Jazari Pengalaman beliau Tak beliau melihat Sebagian orang-orang Andalus Yang mengucapkan roh salah Karena salah paham Mujahri berkata, "Wahabah beberapa orang menganggap bahawa sebenar takrir teraingkan di mulut dengan berulang kali. Jadi, mereka mengesahkan bahawa takrir itu seperti yang beberapa analis dan para penulis mengatakan. Mereka mengelakkan bahawa takrir itu seperti yang beberapa penulis mengatakan." Mujahri berkata, "Sebahagian manusia telah salah paham tentang hakikat takrir." Dia sangka takrir adalah menggetarkan lisan berulang-ulang. Dalam mengucapkan roh. Dalam mengucapkan roh, digetarkan lisannya berulang-ulang. Dan ditampakkan hal tersebut tak kala tersid. Sedangkan orang-orang Andalus itu sebagainya melakukannya. Ini kata siapa? Penudian dari. Tidak ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena kata sifatnya roh adalah apa? Takrir sehingga rohnya mesti digetarkan berulang-ulang. Ini yang diperhatikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah kesalahan yang ada pada mereka sebagian orang-orang Andalus Kata beliau waswaabu atahfudhu min zalika biikhfa'i takriri kama huwa madzhabul Yang benar adalah kita menjaga diri dari takrir dengan menyembunyikan takrir tersebut sebagaimana mazhabnya ahlul tahqiq. Ini mulaha hal yang pertama. Hmm. Mulaha hal yang kedua, kata beliau kata beliau al-qari ayahzar min al-mubalaghah fi ikhfa'i tikrarir ra Berhati-hati dari berlebihan dalam menyembunyikan tikrarnya ra. Pengulangan ro itu pun mesti kita hadar ya, kita hati-hati karena kalau saking berlebihan maka akan kata beliau akan pertahan suaranya dan akan keluar huruf dal atau ta ya baik berkata almarasyi rahimahullah seduhul dari kitab ini akam ke luar al, al Karim dia berkata ليس معنى إخفاء أو إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاب رأس اللسان بالكلية لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في إلصاك رأس اللسان باللثة بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكلية كما في الطائل مهملة وذلك خطأ La Yajuz Ini ber, mirip seperti perkataan Sayah Yahya Bawani Almar Asyi berkata Bukanlah makna Dari Menyembunyikan Takrir, sifat takrirnya ra, Adalah Menghilangkan takrirnya secara 100% Dengan cara Menghilangkan getaran Ujung lisan secara menyeluruh Ini Oksinya bukan seperti itu kata beliau. Karena lian mewali karena yungkin, karena hal tersebut tak mungkin dilakukan. Kecuali kalau betul-betul berlebihan dalam menempelkan ujung kepala kepada busi, eh? ujung, ujung ujung kepala, ujung lisan kepada busi. Eh? Ah, ini yang diperhatikan oleh kita mestinya. Bahawasanya kita pasti menjauhi sifat takrir tetapi juga mesti pertahan. Sifat yang kena Sifat yang kena Adalah Al-Tafasci Adalah Al-Tafasci secara bahasa Adalah Al-Intisharu Wal-Ibtisar Al-Intisharu Wal-Intisar Wal-Ibtisar Menyebar Dan luas Menyebar dan luas Ini secara bahasa Secara istilah adalah intisaril hawa atau arif fil sani, endamutki di huruf shin hatta yatssil bimahrdi al-raw al Nah, istilah adalah menyebarnya hawa atau udara atau angin pada di, di dalam mulut apabila mengeluarkan atau mengucapkan huruf shin. Sehingga Nyambung pada makhrod Allah Saya ulangi Persebarnya hawa Di dalam mulut ketika mengucapkan huruf shi Sehingga nyambung Pada makhrod Allah Ash, ash, As As As As Ya kan <tuh> so, Anginnya menyebar di mulut menyebar tafashi ini kalau mengucapkan huruf shi'in menyebar di mulut ta'udzubillah himina shayyut himina shayyut himina lihat himina himina shayyut himina shayyut ini huruf shi'in yang memiliki sifat atafashi ta'ud atafashi Memiliki satu huruf, yaitu huruf ada tadi, ashin dinamakan dengan sifat al-tafsi karena intisarha fil fath li Menyebarnya huruf shin, anginnya pada mulut karena sifatnya rohawah. Jadi, dan Ibnu Juzair berkata wal shinu huruf shin. Adalah atau tafasyi ini sifat bagi huruf ashin. Walatafasyi ashin. Walatafasyi ashin. Bagi sifat tafasyi adalah untuk huruf ashin. Terakhir adalah alistipola. Terakhir adalah alistipola. No. Sejarah bahasa artinya alintidad. Al-Intibad Artinya menanjang Secara bahasa Al-Istitalah Artinya menanjang Secara istilah Kala Imtibadu syautibad Di makhrajihah min awali hafatillisan Ila an tatasila di lam. Memanjangnya suara bad Di dalam makhrajnya Dari awal tepi lisan Sampai nyambung Kepada mahrad Lam Kita tahu bahawa Dad dan lam Itu mahradnya adalah Hafatul lisan, tepi lisan Ya Pertama dad Kemudian setelah mahrad dad, lam Dan Sifat sifat dari e, Dad adalah alif kita lah. Yaitu memandangkan suara dad Dari awal Hafat lisan sampai akhir dan nyambung kepada makroth lam. Dan ibu jazirah berkata bahwa danis tafil untuk makroth atau huruf bad sifatnya adalah istitolah. Istimolahkanlah dia. Ada beberapa hal yang ditulis atau yang mesti kita perhatikan dalam makroth bad. Ada dua mula hawa yang diberikan oleh Syurahiyah Zawthani Hafizahullah Yang pertama dia berkata Inna harfaddad Mun hurufi Lugatul Arabiya Wahua Mutamayyizun Bisifatihi As-Sid Huruf bi as dad Merupakan Huruf Bahasa Arab Bahkan Dikenalnya Bahasa Arab Dan huruf dad Bahasa-bahasa Yang ada Di atas muka bumi ini Tidak memiliki Huruf dad Sehingga Judukan Bahasa Arab Disebut Luwatu Abad, sehingga ada hadis bagian Syaikh bahwa sahnya Rasul adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf bab. Nah, bahkan di awal-awal kita berbicara bahwa eh, yang paling fasih mengucapkan huruf bab adalah Rasulullah SAW. Nah, dan huruf bab diucapkan dengan tepi lisan. Yang paling kiri ini lebih mudah dan lebih banyak orang yang melakukannya. Adapun dengan tepi lisan yang sebelah kanan lebih sulit dan lebih sedikit. Dan yang paling sulit adalah dua-duanya. Dua tepi kanan dan kiri. Dikatakan oleh Al-Mur Sofi dalam Hidratul Qawari yang bisa adalah Umar dan Nabi. Yang mulia alaih salatu wa s-salam. Wallahu'alam Huruf bat ini memiliki kelebihan dengan sifat yang enam. Yaitu sifat istihtolah. Itbaknya Ismatnya jahrnya Dan Rohwah Dan dia katakan Faya jibu alaika anturaiya nutqahadhal harf Wajib Atas engkau Memperhatikan Untuk mengucapkan huruf ini Ya, cara mengucapkan huruf ini Wa anta telakahu Anil mujawidina Al maharatil mudkinin Dan mengambil Huruf ini Belajar dari Para mujawid Yang mahir dan mudkin ya, Karena huruf ini memang paling sulit Di antara huruf-huruf yang ada Ma'amulahadati Kata beliau Tafkhimihi wa talatuf fi ikhrajihi Min hafatul lisan ma'amayaliha Min al-abrasul al ulia Al-yusra wal-yumna Au ma'ahuma ma'an baidan ba an'in nabri Au'il madu Kata beliau Dengan memperhatikan Tafkhimnya Tafkhim penebalan bod ini juga dengan perhatikan Kalau mengucapkan mahrub dari sisi lisannya Kita ini dengan Laktelotof Yang lembut ya, Yang lembut Dari sebelah kiri atau sebelah kanan Atau dengan kedua-duanya kebelah Dan menjauhi ner Menjauhi tekanan ya, Jadi lembut saja Keluarnya Wabab Bo Bo Ya al di Dihasa tulisan Nempel di gigi geraham Atas Nah, Yang kiri atau yang kanan Terserah mana yang lebih mudah Bagi yang mengeluarkannya Mulai ada yang kedua Dan mudah-mudahan terakhir Untuk malam ini Dikatakan oleh Syekh Di sana ada suara yang Baru yang muhktaroh, ah. muhktaroh ah ini tentunya jelek ya, artinya yang baru, yang tidak boleh sebenarnya. Ya? Dalam mengucapkan dhat, ya, manusia dalam mengucapkan dhat, artinya mereka salah dalam mengucapkan dhat. Kata beliau: Fadlul hamilukruju hadalan mufahkhana. Sebahagian orang mengeluarkannya bukan dhat, tapi jadi dad yang dal yang tafkim, dal waladdallin dan sebagainya mengeluarkannya dengan dal yang terkik waladdallin ha naudzubillah dan kata beliau ada juga yang mencampurnya dengan malin ya atau dengan lam dan lebih aneh lagi kata beliau يَا مَرِيكَ رَبِّ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم السراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا Bagi para pendengar yang mungkin ingin bertanya pada pembahasan malam ini Atau mungkin yang ingin mempraktek membaca Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Kita persyaratkan di 8236543. 2, 3, 6, 5, 4, 3. Kira -kira -kira -kira -kira pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Dengan siapa? Bapak di mana? Dari Pak Abidin di Tanah Kusir Alhamdulillah ya, dapat yang ya. pertama ini Alhamdulillah ya. Bukulah? Iya ya, Silakan mbak ya, Stas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 Ya, terima kasih hati ya Ya, ini saya hati baca Ya, laluan berhati-hati ya A'uzubillah Minashshaytan rajim Bismillah ar alamin ar بسم الله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Qul ya ayyuhal ladzina Alhamdulillah. Amin. Demikian sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan kami keluar kepada pembeli ini. Hmm. Jazakallahu khairan. Nilainya barang silakan saya. Bagi pengadaannya adalah standar di 8236943. Kita tunggu silakan. Asalamualaikum. Iya, terputus silakan bagi pada yang lain di 823643. Terputus yang kedua sahaja. Assalamualaikum. Ya sila ya, dikecirkanlah ya. raja monitarnya dan sekitar. Iya dengan siapa doanya? Dengan, dengan Abdurrahman di bekas. Iya, okay. silakan Pak Abdurrahman. Mereka menerima kita. Iya, silakan. Afiq Pak Abdurrahman dikecirkan sedikit raja monitarnya Pak. atau agak jauh. Ada feedback balik ya, silakan Pak. Iya, ya. eh, itu kalau maklum masbu untuk kalau tingkatan bacaan fi'lih sang itu. Baca tak tidak. Ah. Hmm. Hmm. Ini masalah fikir <laughs> ya. Jadi <laughs> tadi kalau saya salah. Ada tapi kalau ketinggalan yeah. tak sebab baca fi'lih, iftitah tak. Ya, hukumnya macam ini. Ya, saya tak <silakan>. salah. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayun. Ayunannya kurang dikit lagi coba ya. Artinya maksudnya eh, sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Coba. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terlalu panjang. Jadi satu ayunan saja dikit saja bismillahirrahmanirrahim silakan bismillahirrahmanirrahim ya silakan ndabas alhamdulillahi alamin terus arrahmanirrahim terus مالك يوم التين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا آه. الشراط المستقيم آه. شراط الذين أنعمد عليهم غير المرضوب عليهم ولاب olliin anhih apa ya Iya iya iya yes saya di dikoreksi hah. Baik. Untuk bapa untuk mata bibirnya eh uh, Hasan dikurangi dikit lagi. Jadi matanya terlalu panjangnya. Uh -huh. Jadi untuk Matobi'nya bibirnya dikurangi dikit lagi. Yang dua harakat dua harakat itu. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Malir Rahim Itu Untuk mata abiknya tapi, tapi sudah Bagus Dari, Daripada sebagian orang Banyak salah Yang mengucapkan Kadang-kadang mengucapkan gini Banyak diucapkan Ihdi Nasirah Mestakim Banyak salah mereka Ihdinas eh, sirapan mustaqim Itu banyak Kemudian baca sirahnya Sirapan ladhina an'amtu alayhim Ini salah Tidak boleh ya. Tidak boleh kita macam-macam seperti itu Karena sirah itu adalah Mat tobi'i panjangnya dua harokat ya. Jadi bacanya Ihdinas sirapan mustaqim Siratul Ladinan Al Ta'alihim. Baik. Kalau dia bagus, tadi kasih. bagus, silakan. Anda bisa menghubungi di 8236543. Atau anda ingin ya. bertanya perihal pembahasan malam ini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Jajang di Pulau Jajeh. Jajang di Pulau Jajeh. Pulau Jajeh itu Bekasi. Iya. Silakan. Ahu bil lahimina syaitoniurazim. Tonnya terlalu panjang akhi. Tonnya kurang edit lagi. Ya. Mm -mm. Ahu bil lahimina syaitoniurazim. Eh, saya ulangi. Tonnya kurang edit lagi. Tak boleh to tapi. A'uzu bil A'uzu bil rajim. Shaytanir rajim. Seperti itu. Jangan. Shaytanir rajim. Coba. A'uzu bil Allah min rajim. Sekali lagi. Kurang edit lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir Ah ini terlalu panjang. Ulangi sedikit lagi kasih ya, coba di Jangan tho eh, tapi a'udzu billahi minasy syaithanir Ah seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir Ah seperti itu. Ya, terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hmm. Pertama, mimnya jangan ditahan. Alhamdul langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Kemudian Bilam tidak boleh ditahan Tidak boleh Lil Tidak boleh Bil Tapi gini Alhamdulillahi Rabbil Alameen Seperti itu Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alameen enggak boleh bil ya hmm. hasil, bil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dia tidak boleh alamin tapi alamin alamin gitu alhamdulillahi rabbil alamin coba perhatikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Bilalamin Jangan Al Jangan Tapi A A bersih Alamin Seperti itu Coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Perhatikan Akhi Tidak boleh Alamin Tapi Alamin Coba Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan lagi. Jangan dibaca ya. al tapi perhatikan ya, jangan al tapi a, ada tanpa enggak, tanpa yang dulu. Hirbill alamin. Coba. Alhamdulillah rabbil alamin. Salah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Coba Alhamdulillahi Rabbil Alameen Satu kali lagi coba Alhamdulillahi Rabbil Alameen Satu kali lagi Alhamdulillahi Rabbil Alameen ah, Mesti Al- Nanti kan Alamin Bukan Al Tapi Alamin Coba Alamin Ah seperti itu Masya Allah Muntras Baru Allah Fik Apa Ustaz baru belajar Mungkin... Iya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa uh -uh. Silahkan Lagi Alhamdulillah Irabbil Alamin Ah seperti itu Ingat-ingat ya Ingat-ingat ya. Terus yang kedua ada Yang kedua Al-Rahman Al-Rahim Terus Maliki Yaumid-Din ya, Yaunya jangan panjang, jangan panjang, jangan ditahan Maliki Yaumid-Din Maliki yaumid Eh, contohkan ya eh, contohkan eh, eh, perhatikan ya maliki ah, yaumiddin maliki yaumiddin amtas terus terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus labas iyyaka na'budu wa iyyaka terus semua ya. tadzina an an ta'alayhim ghayril mawdu bi'aihim iya pratikan untuk siapa namanya Jajang, jajang. Iya. Uh, berarti kan akhir uh, jajang. Ya. Tadi tidak boleh naik nafas. Iya. Wa <tik> iril bi alaihim wal alim. Tidak boleh naik nafas. Alaihim. <tik> ah, seperti itu ya. ya. Tidak boleh. Alaihim <tik> <tik> wa. Langsung coba, coba sekali lagi. Wa iril Vai la mau du alaihim walau do ni Nah, Mas, karena masih baru ya? Iya. Iya, oh. ndak apa. Ya. Tapi ndak ya. bagus iya, iya. Iya, insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam oh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada ajeng di Faujah. Ah. Cukup. Iya, cukup ya. Iya, ya, kita minta agar ada satu pertanyaan. Silakan silakan. Heeh. Berkenaan dengan pembacaan surah dalam solat uh, Jahriah dan siryah, apakah dengan lisan atau dalam hati? Sakti. Pembacaan surat tentunya dengan lisan, bukan dalam hati. Karena sir, pembaca ya. so, itu ada dua, ada jahar, ada sir. Jahar itu dengan suara keras dan sir dengan suara pelan. Dan bacaan bacaan dzikir dan bacaan bacaan solat adalah dengan sir bukan dengan hati ya dengan sir artinya bibir kita ikut kematkanib kan itu tapi ee, dengan sir itu maksudnya bukan dalam hati Wallah, Allah Aladzim. Saya di sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini dan kita kesimpulannya membahas tentang beberapa sifat yang tertunda yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan yaitu sofir Kolakolah, Lim, Imharaf, Takri dan Tafashi Serta Isitola Mudah-mudahan bermanfaat Dan saya ulangi lagi Selalu kita mesti bersyukur pada Allah Atas nikmat lisan kita ini Dan kita hendaknya gunakan lisan kita ini Dalam kebaikan Dalam berzikir, Dalam e, berdakwah Atau dalam kita e, Membaca al quranul Al-Karim jangan ya. sampai kita gunakan Untuk hal-hal yang tidak Allah sukai Dan tidak Allah ridai Sampai sini dan saya ucapkan Jazakumullah khairan bagi yang mendengarkan baik-baik Kita tutup Subhanakallahumabihamdika Ashidu ala ilahila anta Astag Terkotubu alaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh